O još jednoj stvari koja je jako raširena i jako zastupljena u današnje vrijeme. Stvari koja izvodi sa sasvim. Znači, totalno, iskroz, poništava šehadet la ilaha illallah. I onaj ko uradi ovo o čemu ćemo sad govoriti, nakon što izgovori šehadet la ilaha illallah, morted je i otpadnik odvjeri izašao izvjere zbog toga. A ovo o čemu ćemo večeras govoriti je jako zastupljeno i rašireno i ima velike potrebe da se o tome govori stoga što sigurno znamo da se ove stvari dešavaju danas na miberima. Da ljudi ove stvari, o kojoj, ovu stvar o kojoj večeras govorim Aleksana, kao stvari koja izvadi izvjere da se to dešava ljudima koji su imami u mesičima i drže hutve i da u toku svojih džumanskih hutbi desi im se nešto od ovih stvari. A to je šta? Ismijavanje sa Allahovom vjerom. Ismijavanje sa Allahovom vjerom izvodi izvjere sa svim. I to je riddet i otpadništvo od Islama, znači, apsolutno, totalno, potpuno, znači, izvodi izvjere. I potpuno ne gira šehadet la ilaha illallah. Zašto se smatra znači ismjevanje potpuno negira šehadete la ilahe illallah? Zato što je znači šehadete la te illallah i tauhid ibadatu na wanachum. Na poštovanju i veličanju i uz dizanje Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeri el tako i njegovih propisa, el tako? Na poštovanju i uz dizanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A ismijavanje sa nečim, je sasvim suprotno, je tako? U totalnoj oprečnosti i suprotnosti sa veličanjem, poštovanjem, jel tako? I izražavanjem, znači, poštovanjem, smatranjem, onaj, uzdizanjem nečega, veličanjem nečega, smatranjem nečega, sve tim, tako? Eto to je sasvim suprotno tome. Jer ako se čovjek upusti da se sa nečim šali i smijava, automatski to za njega Šta? Znači da je to bezvrijedno, znači to kod njega spalo na nivu, čega, neke bezvrijedne sipnice sa kojom se on šperda, je tako, i smijava, i priča, šala. Jeste Dokaz zato su uh, ajati u suri Tevbe, gdje kaže uzvišeni kul abillahi u ajatihi u rasulihi kuntum te on, reci zarca Allahom, i njegovim ajetima i njegovim poslanikom ste se ismijavali. Ovaj ajet objavljen je, znači i ajet prije ovog ajeta, i ajet poslije ovog ajeta, objavljen je povodom munafika koji su u pohodu na tebuk, tako, ismijavali se sa rasulom sada Allahu i sa ashabima Rasula s.a. Šta su rekli? Rekli su nismo vidjeli od ovih naših učača. Učača u smislu čega? Učača Kur'ana nismo vidjeli učača u smislu učenjaka. Učenih ljudi oko Rasula s.a. Znači onih koji su najviše tu bili oko Rasula sallallahu i najviše znanja ste stekli mi e smo vidjeli znači od ovih naših učača misleći na Rasula sallallahu alaihi i njegove najbliže ashaabe ljudi koji su veće izjelice da tako kažemo znači da imaju dublje stomake niti da su a, veći lažovi i veće kukavice prisusretu susretu sa neprijateljima. To je u smislu onog ismija, ismijavanja, ruganja. Jel' tako? Da nekoga omalovažiš. Jel' tako? Tako su rekli. Pa kad su to rekli, čuo je jedan od Ashabar i ba'nullahi i kaže, tako me Allah obavijest će sula sallallahu arimu sallam, šta si rekao? Ti si lažo. A čuje to od Ube, a, Abdullah ibn Ubeja. Je tako? pa je požurio rasul sallallahu alaihi sallam da prenese i kaže ti si slagao, ti si munafik a ja ću prenijeti rasul sallallahu alaihi sallam šta si rekao pa kad je došao od Rasula sallallahu alaihi sallam već je objava stigla, objava su već bili objavni već su bili objavni pa je došao Abdullah ibn Ube ibn Salul uhvatio devu Rasula sallallahu alaihi sallam za uzduk i počeo se pravljati i govoriti Allahoposlaniče, samo smo se šalili, to je bila samo priča putnika da bi e, ublažili dosad puta, da bi skratili vrijeme na putu, jel tako to nije ništa i zato ga stojalo ozbiljno, jel tako, mi smo se samo šalili, jel tako kao što se ljudi šale na sjelima sastanu se i pričaju tek onako da bi pričali, je tako? Da, tek tako da razbiju do sad, tako? Pričaju tek, a to, da bi pričali. Tako kaže i putnici pričaju često samo, a to, onako da nešto pričaju, da im prođe vrijeme. Pa kaže Abdullah ibn Amar i sad kao da sad vidim kako se spotiče na kamenje a Rasul sallallahu alayhi wa sallam je okrenuo leđa i nije se okritao prema njegu, nego mi je samo ponavljao kul evillahi u ajatihi u rasulihi kuntum te stahzio. Reci, zar sa Allahom i njegovim ajatima i njegovim rasulom ste se ismijavali? La ta' Nemojte se pravdati kad kefartum ba'ade imaniko. Vi ste kufru učinili nakon vjerovno. Vi ste kufru počinili nakon vjerovno. I nije s okretoj Samo mu je to ponavlja. Ovaj ajit i ovaj slučaj sa povodom objavi kompletno kući je našto? Da onaj ko se bude ismijavao bilo sa Allahom s.w.t. bilo sa njegovim ajitima. Šta znači sa njegovim ajitima? Kur'anom. Šta znači sa Kur'anom? S propisima njegove, njegove vjere. Ne mora biti da je taj propis direktno spominut u Kur'an može biti i u sunnetu, je tako? Ili sa Rasulom, sallallahu alaihi sallam. kako sa Rasulom? Sa sunnetom Rasula, sallallahu alaihi sallam, i propisima koje je on u sunnetu donio, ili sa njegovom ličnošću, ili, je li tako, sa njegovim načinom i metodom i njegovim putem. god se smijava sa jednom od ove tri stvari, u stvari, ismije, isto vremena znači da se smije i ruga i ostalim dvijema, je tako? Ako se ruga i smije i šali sa Allahom, automatski znači da se šali i sa knjigom koji je objavio i sa Rasulom koji je od njega došao i premi. Ili se pošali i izruguje sa nečim od ove druge dvije stvari, isto tako, znači to je uza javno povezano. Pa kad god se ljudima naredi tako i kad god se ljudi pozovu Allahu subhanahu wa ta'ala, i da samo njemu i bade čine, i da se klone svega drugog k čemu se i bade čini, šta se desi? Šta se desi? Ljudi se ismija, ismijavaju, ismijavaju i rugaju. Ljudi se ismijavaju i Šta je ono što je kod nas velika, da tako kažemo, prepreka kad želimo ljude da pozovemo i upomenemo? Šta je ono što nas sprečava. Strah od čega? Ismijavanje. Ismijavanje. Zašto? Zato što si iskusio, je tako? Znaš, da se ljudi obično, kad ih pozoveš i opomeneš šta? Rugaju. Je li tako? Rugaju i smijavaju se. Ali je to, znači, bila praksa sa svim onima koji su Allahu pozivali. Je li tako? Sa svim poslanicima, i sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gdje kažu uzvišeni wa idea rauke iete hiduke illa huzava. A kad te vide, nećete ni zašto uzeti osim za podsmije. Kad tebe vide koga? Muhammada sallallahu. Nećete ni zašto uzeti nego za potsmi, za rugan. Aha dali brati Allahu Rasurah, zar je to taj koga nam je Allah poslao da bude poslani kako će se smijati? To je taj, jel'ta? Zar je taj to je taj koga je Allah poslao da nam bude poslanik inkadu, inkadu? Zamolo da nas odvrati od naših božanstava da nismo bili ustrajeni na njemu. Jel tako? Pa zašto se njemu smiju? Zašto se smije u njemu, Rasulu sallallahu alaihi sallam, i zašto će ga uzeti za podsmijeh? Njima je smiješno ono čemu i on poziva zbog onoga u što oni vjeruju. Zbog širka na kojem su oni njima je smiješan teuhid. Zbog širka na kojem su oni njima je smiješan teuhid. Pa dobro razmislite o situaciji. situaciju. Danas, kad ti pozivaš u teuhid i kad pozivaš u zbiljnost i ibadet Allah subhanahu wa ta'ala šta si ti u očima ljudi osim smiješan a zašto si im smiješam i zašto je tvoje stanje smiješno i u njihovim očima nenormalno i prednati smijavanja jel tako, i šprdnje ako ne zbog onoga, zbog onog stanja na kojem su o, oni je tako Zbog onog stanja na kojem su oni. Pa će onda ti ćeš za njih znači biti šta? Glupak, ludak, tako da normala normalan i tako dalje. Zbog čega? Zbog širka na kojem su oni. Zato što oni čvrsto vjeruju u svoj širk I zato što su odlučni da ostanu na tom stanju, na kakvom jesu. I zato što to smatraju ispravni putem pa im pravi put izgleda smije, smiješan i besmislan, jel tako? Pa, znači, to nije slučaj samo s tobom, to je slučaj sa Muhammedom, sallahu alaihi wasallam, i slučaj sa svim poslanicima prije Muhamada, sallahu alaihi wasallam. E, vi znate, znači, u suri Araf, u suri Araf, od Nuhu, sallahu nuh, alaihi pa nadalje, kad se spominju poslanici, ukratko spominje se Nuhu, jel tako? pa hud, pa soli, jel' tako? onaj, šta kažu, kako, kakav odnos oni imaju prema tim poslanicima, prvo, onaj, nuhov narod, kaže, nuhov inala na rake, je rake, na rade, mi te vidimo da stira, totalno izabra. je zabra. tako? Mi mislimo ili, tvoje stanje ti si totalno zalutao. Šta je to govorno? Jel To kaže ono Hudu alejsalam kaže: "Inna narakal fi safahati wa inna la nadunka min al kadibin." Mi da ti glup. I Mi mislimo to što tako ti si glupa, Ili si veliki laži i lažeš I tako dalje. Salih alejsalam Isto tako. Znači, tako su postupali prema svim poslanicima kad su ih pozivali u teuhid. I ono stanje na kojem su one od širka čini ih da se tako odnose prema onima koji ih pozivaju u teuhid. Sad kad bi izašli mi ovdje u Čaršću i ljudima počeli pričati neke glupe priče, je tako? Neke bajke, neke najveće notorne laže, je li tako? Ovaj svijet bi nas prihvatio možda. Ha? I te priče koje su čuli od nas bi prenosili. Međutim, ako bi sad izašli i stali pred ove ljude na ulici i počeli ih pozivati Allah subhanahu ta'ala i da se samo Allah i vada čini i da se klone širka, šta misliš kakav bi odnos imali? Oli Šta bi drugo mi za nje bili osim? Glufaci neki, zanesenjaci, nešto nam se loše desilo, pa nas natjeralo, je tako, da izađemo na ulice da ih opominjamo. I to je stanje, znači, uvijek onih koji koji se ismijavaju sa Allahom, s p'hanom ta'la vjerom. Međutim, danas je ovo ismijavanje sa Allahovom vjerom prešlo sve te poznate granice do sadu u istoriji. Je tako? Pa su ljudi koji koji, znači, smatraju da su muslimani, i misli da su Muslimani i čak da su jel tako vođe Muslimana, toliko izgubili osjećaj prema Dinu i toliko kod njih oslavilo kod njihovo poštovanje prema Allah subhanahu ta'ala, i općenito izgubili su osjećaj što to znači i vladet Allah subhanahu wa, a i vadet je skrušenost i poniznost uz ljub, ljubav, jel' tako to je i vladet, uz potpunu ljubav, potpuna skrušenost i ponizu. Puniznu. Šta to znači? Da Allaha smatraš uzvišenim i velikim i najvećim, tako, svetim, stvar koja je tako uzvišena iznad svega, ne dodirava ni u kom tako, Kad se kaže da je nešto sveto, ne dodirivo u svakom slučaju. Međutim, danas ljudi kaže, i to odgovorno tvrdim, a i vi znate da je tako, često na imberima pričaju i vice u ovom dinu. Često na imberima pričaju vice u ovom dinu. Neki dan sam sreo vrata, kaže, ovo što se doš, događa u zadnje vrijeme, je prešlo svaku moguću mjeru. Sreo sam čovjeka koji inače ne klanja. I ide na džumu samo petkom. Samo petkom ide na džumu, ne klanja, ostali namaze. Kaže, sreo sam ga, ode na džumu. Pa mu kažem, zašto ideš tamo u neki mjeseci dalje? Da ide tu bliže kaže ide tamo kod nekog tog onaj hafiza onaj da sluša hudbu zato što ona ide malo da se nasmije što kaže ide malo da se nasmije ide na hudbu da se šta brez smije ide na hudbu da se smije pa šta vam priča pojetu Znaš, puno šale i protori kroz I, znači, ona je, to je taj govor, to je taj govor ismijavanje smijavanje sa Allahovim inom, sa Allahovom vjerom. Pa kogod se ismijava sa bilo čim od Allahove nagrade koji je oveća, sa bilo čim od Allahove kazne kojom je prijeti, sa bilo čim od dženneta i džahnama, sa bilo čim od kaburskog kazava i užitka, sa bilo čim od ispitivanja na sudnjem danu, polaganja ispita, sa bilo čim od Allahove vjere i dina, od propisa Allahove vjere, od propisa koji su vanjski i očiti, od propisa koji nisu takvi, tako, od bilo čega, od sa namazom, sa postom, sa uh, zakjatom, uh, ko se ismijava sa, sa širijatskim sudom, sa širijatskim sudom, a priče i vicevo o šerijatskim kadijama i sudijama i šerijatskom sudu su poznate. Vi ste i slušali tako, a posebno su se mnogo pričale te priče u prvo komunističko vrijeme. Zašto? Zašto? Zato što je to vrijeme, znači t... tad su znači ugašeni kadilici, tako Neposredno poslije toga, znači, još je svježe sjećanje ljudi bilo na šerijat i na kadije. Pa se pričali, smijavali se, onaj, ti kadiluci, kadijski način, znači, suđenja, ta nepravda, bahatost, glupost tog kad... šarijetskog suda se, onaj, isticala i tako dalje. Odnosno, nije isticala, nego prikazi... prikazivala se, kao tako. Sve te stvari, znači, su bile šale, i e, pričale se na način da kod ljudi izazovu odvra, odvratnost i odbojnost, a da steknu povjerenje u, je tako, takozvane savremene, je tako, sudove, u ta, u ta jednostavno da vjeruju i da se njima pokore. I da se njima pokore. E, zbog toga, znači, je ova stvar važna da se na nju skrene pažnja i bitno da se e, to spomene. A vi znate, kažem, znate da se ovjeri vjeri vicevi pričaju. Da se o vjeri vicevi pričaju čak i na imberi. Čak i nam imberi. I ne samo da se vicevi pričaju, nego se šrijatski propisi u pogrodnom kontekstu spominju čak i samim vjeri. Pa će se, jel tako vađi brade, spomenuti u najružnijem kontekstu. Znači, to je omalovažavanje Allahovog dina i vjere. Pa će se ženski hijab i nikad, je tako pokrivanje žena spomenuti u najružnijem kontekstu i nazvat će se znači, najružnijim i najodvratnijim imenima. Što je sve šta omalovažavanje Allahog dina i njegovi propisa. Ova stvar izvodi izvjere znači upravo zbog toga što je to suprotno izražavanje poštovanja i dina i veličanja Allaho je smano tera Imamo, kad se govori o ismijavanju, imamo dvije vrste ismijavanja. To je otvoreno ismijavanje. Ovo otvoreno ismijavanje vjeri kod kog se nađe, znači on je izašao iz vjeri i murtedje bez ikakvog ispitivanja. Je tako? Otpadnik je od vjeri. To otvoreno ismijavanje jeste kao što se ismijavali ovi munafici koji smo malo prije spomenu, tako? Govorom otvorenim koji upući neomalovažavanje. To je otvoreno i vrijeđanje. naprimjer ovdje navodi primjere, sad ću ja pročitati, naveo je šeh Salif Euzan, pročitat ću vam ove primjere pa ćete vidjeti šta učenja smatraju otvorenim isnjavanjem, a šta mi slušamo svaki dan. Pa kaže, ta vaša vjera to je peta vjera. vjera. <kuh> Ili je to neki peti mezer ili ta vaša vjera je vjera vatri. tako? Zašto? Zato što stalno govorite Kod vas sve izgora u vjeru. Razumijete? Pa kaže, kad vidi ljude koji pozivaju vjeru i povinju na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, dolaze vam, evo dolaze nam, dolaze nam, hoće da kaže vjernici, ehlu dimu. Jel tako? Ehlu din, znači ljudi od vjeri. Ali on ne kaže din na kraju, nego kaže ehlu dik i k stavi na kraju. A ovo k na kraju znači u na arabskom jeziku. Izokrene riječ da ispadne vic, je tako? Da ispadne vic. Ili nešto drugo kaže, znači, onaj, od toga da opući je na omalovažavanje vjeri. Omalovažavanje vjeri. I drugi vid ismijavanja jeste znači e, nije znači otvoreno ismijavanje nego ćemo reći prikriveno ismijavanje, tako Nije direktno nego indirektno ismijavanje. Ovo indirektno ismijavanje to je kako kaže ovdje mora bez obalno. To ne možeš ja tako ne, možete nam pa šta sve mogu ljudi, znači indirektno da se i rugaju, rugaj Allahu i vjeri. od toga da plaze jezike, je tako namiguju jedan drugom, pa pokazuju isharete neke i tako dalje. Da se laktaju, znači laktom gurkaju rukama onaj kad sjede za stolom do ispod dole čepaju stopala jedan drugom. Znači, i tako dalje, to su dijela koja, kad ih vidiš, i ako bi nekoga sad zbog toga pritisnuo, on ti može uvijek reći nisam ja to mislio, ja sam, ovo, ja sam on. razumijem. Pa je to, znači, nije otvoreno ismijavanje, nije otvoreno kao ovaj prvi slučaj. Danas, znači, ne samo da se radi o otvorenom ismijavanju, nego se radi o otvorenom omalovažavanju vjere, koje čak dolazi od e, onih, kažem, koji za sebe tvrde da su vjernici, i ne samo da su vjernici, nego možda se i smatraju e, učenim ljudima, sebe smatraju ili i puk, običan svijet smatra učenim ljudima. Iz njihovih usta ćete, na primjer, čut da šarijat nije prikladan za 20. i 21. stoljeće, ali tako za ovo vrijeme, tako direktno maložavanje Allahovog dina da je to bilo, znači, onaj privatljivo u srednjem stoljeću, da je ovaj šerijat, znači, nazadnost, da je ovaj šerijat pun, uh, kako bi rekli, uh, bezobzirnosti, strogosti i, i, i divljaštva, tako? pa kad se spomene šerijatska kazna za Zinalčara koji je onaj u braku, da je to kamenovanje, šta će on, oni će to prikazati kao divljaštvo, je tako? Zatim da je ovaj šrijat nepravedan prema ženi, zato što je sve pra, spravo razvoda dao samo mužu, je tako? Zato što žena nasljeđuje kao pola ovaj muškarac, zato što je muškarcu dozvoljeno da ima više žena, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve to su stvari, znači, otvorenog malovažavanja Allahue subhanahu wa ta ta'ala vjeri. Otvoreno malovažavanja Allahue subhanahu wa ta ta'ala vjeri. Kad danas ljudi vide onoga ko poziva Allahovoj vjeri, ko se priziva, priziva znači poziva Kur'anu i Sunnetu, šta će mu reći? Vahabije, je tako? Gdje god dođeš u džamiju, uđi u džamiju, znači, ne moraš nikakvog gojenskog znaka imati na sebi da, da, da hoćeš da, da se prihvatiš vjere i da praktikuješ propise. Ali dođi, hođi i pita ga, reci hođa a šta je dokaz za ili za ono? Samo tako ga pita. On će odmah reći šta je ti vahavija. Ha? To je smijavanje Allaho ispredno, vjeri. ruganje i malovažavanje dina. ajeta, vi ajeta. Gdje se vjera svela na što? Na tradiciju. Na ono što smo mi ili što su oni zapamtili ili što se njima od, od njihovih a, znači protjeva svidilo pa su to danas plasirali i izmislili. I tako dalje znači to ismijavanje povjeruje ovako znači u najkraćim crtama ridjeti otpadništvo od Allaho Vesušanom vjeri. Riditi odpadništvo da od Allah subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovdje neki kažu, zašto onda, postavi se pitanje, zašto onda resul Rasul s.a.w. Nije kad je to riditi, zašto Allah Rasul s.a.w. Nije ove ovaj munafike kazli, jer murtel kazna za murtel je sablja, tako? Zašto je nije kaznio? Tu u prvo vremenu da se nije pročulo da Mohamed ubija svoje drugove? Jesu Rasul s.a.v. tako rekao, ali ima drugi razlog zašto Rasul s.a.v. nije izvršio kaznu prema njima. Znači, jer kaže, kad je to čuo Omer r.a. da je to ovaj rekao, to, odmah je stavio ruku na dršku Savlji i kaže da presjećam vrat ovom unafiku ja Alla. Znači da mu odrobim glavu u ja Jarasula kaže ne. Pa da ljudi pričaju da Mohamed ubija svoje Sljedbenik je u tako svoje drugove svoj prijatelji. Ali zašto? Mi znamo šrijetska kazna, zaridite, nemamo eh, si dobro. E znači ovo je važno, zato što mnogi ovdje uvacaju šubovi, i kaže, vidite. Nije to da to izvodi, znači, izvjere, pa ovo, pa ono, pa vidi, nije Rasul s.a.v. zašto je nije kaznio i tako dalje. Rasul s.a.v. je kaznio monafike onako kako se monafice kažnja, kažnjavaju. A kako se monafice kažnjavaju? Ovo, ovim slučajem, kako sam vam sad ispričao, jer Rasul s.a.v. pokazao kako se mnafice kažnjava. Kako to? Izolacija je tako. tako? Žestinom, grubošću. Je tako? A tako se mnafice kažnjava. Jer kad u ajetu gdje Allah ja Jaj van nabiju jahidi l-kufara u vjerovjesniče bori se protiv kafira, jahid. Džihad vodi protiv kafira. Wal I džihad vodi protiv mnafika. Kako se džihad vodi protiv kafira? Stavljaju tako. A kako se vodi protiv munafika? Vablo dhalaj. I budi osor prema njima. Prema kome? Prema munaficima. Budi grub prema njima. Tako? Bori se protiv nevjernika i munafika i budi osor prema njima. Prema, muna, prema munaficima. Jel tako? Iznose im se jasni dokazi i tako, grubo se johoro, o, osoro odnosi prema njima. Voglo da li, Neki oči da kažu da ovo nije njih izvjelo izvjeri ovo ismijavanje, nego da su oni inače bili mu i nevjernici prije u srcima, pa je ovo sad samo došlo do ispoljavanja njihovog kufra. Kaže im temelju rahimulla ta'ala, to nije ta. tačno. Zašto? Zato što oni nisu ispoljili kufr pred ljudima, nego su to govorili taj, taj jer da su govorili pred ljudima, to je bilo očito i onda bi Rasul s.a.v. imao svjedoke da su to uradili i onda bi ih kazni. Jer Rasul s.a.v. nije sprovao kaznu radnjima zbog toga što nije imao svjedo... svjedoke. Nije, znači, se še... na šarijatski način ispunili uslovi da se uspostavi dokaz protiv ovoga. Tako? A da se kaže da su prije bili u i nevjernici u srcu pa samo došlo do ispoljavanja, nije tačno zato što oni nisu ispoljili. Drugo, da su bili nevjernici u srcu, je tako? Ne bi bilo kad kefartom bade imankovi. Ne bi se reklo, vi ste kufru učinili nakon imana, nego bi reklo vi ste kufru ispodjeli nakon što ste ga kri, krili. Otkud im iman? Je, ovdje Allah s fano kaže da su kufr ispodjeli nakon imana, znači da su vjerovali prijatelji. Razumijete? Svatajte? Znači, ovo je bio kufr. I, I smijavanje je kufr, iritet i, i odpad E sad zamislite. Zamislite jednu stvar. Dobro sad ovo pratite Ako je šala. Šala. Znači govor koji nema nikakve ozbiljne namjere. Ništa iz toga ne stoji. Iza tog šala je govor za kojeg ništa. Ne stoji nikakva namjera, ništa. Je tako? To je konako šala. Ako je šala sa Allahom, i sa vjerom, i sa dinom, stvar koja izvodi izvjeri, šta mislite? Šta mislite? Šta mislite? Kako izvodi izvjeri kad čovjek je ozbiljan i psuje i pogradno govori? Jer šala, izvodi izvjeri samo zato što je to u suprotnosti sa veličanjem i poštovanjem. Ja Zato, što to je u suprotnosti sa so svetošću Allaha ne govori. Šta misliš, kako onda izvodi izvira i šta pogradan govor, koji je ozbilj i psavanje. A psovanje je stvari pogradan govor. Kako to, tak izvodi izvira. Zato srčenjaci rekli, da ona psuje Allaha, srčanje u smislu pogrdno o govori, a ne u smislu psovke kako mi znamo da je psovka. Ili nešto o njegove vjeri. Da je taj izašao i zvjeri. I onaj ko ga ne smatra nevjernikom, da je i on izašu i Onaj ko ne smatra nevjernikom onoga ko psuje i pogrdno govori o Allahu i vjeri, ne smatra ga nevjernikom. Ozbiljno znači govori tako. Dakle, ne smatra ga nevjernikom, kaže i on je nevjernik. I on je nemoji. zato dobro obratite pažnje, dobro obratite pažnje, dobro obratite pažnje. Mi molimo Allah Ispana wa da nas sačuvimo. Znači smo u velikoj opasnosti zbog toga što živimo u takvoj sredini. I svakodnevno se susrećemo sa takvim ljudima koji će pred nama se rugati i smijavati Allahu Ispana wa I Kur'anu, i Sunnetu, je tako? Prema tome, u stannoj smo opasnosti da ostanemo sa njima jel tako i da slušamo njihov govor? Je tako? I onaj ko to uradi isti je kao i jo, kao i jo. O kad ne zlali kitevi an i da Vama je objavljeno u kad čujete da se kuf čini ulahu ajete ili se sa njima issmijava, da ne sjedite sa njima, da tako? Da ne sjedite sa njima. A ako sjedite sa njima šta? In nekom idevom. Vi ste onda kao i oni. U čemu? U njihovom kufru? Vi ste onda kao i oni u čemu u njihovom kufru? Pa je to stvar koja se stalno oko nas dešava. I znači mi smo stalno u opasnosti da izađemo iz. da izađemo izvjeri samo zbog toga što to, to imamo priliku svaki dan da čujemo i slušamo i da koliko ostanemo sa njima da sjedimo i dalje sa njima jedemo i pijemo i kao da se ništa nije ni desilo, tako da na taj način i san i zajedno izbire. Molim Allah, manu tera da nasaču. Rezite mi koliko ima da akša. Deset minuti. Top 10 minuta je kratko za temu koja slijedi. O tome ćemo inša Allah, uz Allahovu pomoć sljedeće sviđer. Sljede.